Прокидається, іде до туалету, відтак до кухні, ні, до кухні задалеко, можна лягти і тут у коридорі, дивний у них коридор, кособокий, розтягнений угорі і донизу звужений, і чомусь не видно йому кінця. Щось він мав робити, ага, слухати, буде слухати, але світло йому заважає. Чому він досі не зашторив вікна? Завжди спить при зашторених вікнах, а тут забув. Андрій встає і зашторіє всі вікна, ну й дурний. Лежить у коридорі, на підлозі, і думає, що зашторіє. Мама. Він простягає руку, думає, що простягає. Вона осудливо хитає головою. Я думала, ти самостійний. Я виховувала тебе справжнім чоловіком, не таким, як твій батько. Коли інші діти ще смоктали пипку, ти вмів тримати ложку в руках. Коли інші навіть не вміли по-людськи вбратися, ти зашнуровував черевики. А тут так мене підвів. Він стомлюється слухати маму і заплющує очі. Коридор знову змінюється, тягнеться до нього, але втікати не хочеться, у руці, якою він відбивається від коридора, звідкись папірчик. Дивний папірчик. Такий він дурний, тож гроші. Йому душно і сухо, на язиці, на губах. Тріщини, слини немає, дивно, страшно. Раптом світ починає рухатися, хитатися, заважати йому спати. Кольорова вихола, ні, просто багато звуків, ненормально якось, незвично. Губами стає холодно й вогко, він злизує краплі ще і ще, «Ідіот!» «Хто це каже?» «Ні, нема сенсу спи!» «Рот крапля по краплі починає наповнюватися талим снігом, але ж літо!» «Крапля по краплі, сходинка за сходинкою, куди?» «Повний ідіот!» «Знову та ненормальність!» кольоровий голос, всюди десущий і вода. Він мусить її ковтати, але це боляче ковтати не треба. Голова як у пасті, не повернути, не відсунути, знову повний рот води. Неможливо не ковтати. Він пробує підняти повіки, вони злиплись, як у того, хто довго плакав. Він плакав? Не може бути. Ні, так і плакав. Очі розплющуються. Бац! Піпетка. А трохи далі лице і усмішка. Кольорові слова. Кольорові етикетки соків. Соки валяються просто по ліжку. Який тобі? Цей чи цей? Його рятує... Квартирант Ірини Семенівни, утретє. Звикли бачити Андрія щодня у дворі, той заважує, що його ніде не видно, день не видно, два не видно. Сусіди знизують плечима, шалепінські – ні, не здибали. Хоча маму, здається, бачили днів зотри, з великою валізою, між іншим. Може, приїхали куди – Нікому не сказали, але від людьки є від людьки. Переїхали, гаразд. Але щось його і далі муліє. Мене ще два дні. Вертаючись з останнього іспиту після закриття всіх ближніх і дальніх барів, як водиться у студентів, він заважує вікно квартири шелепинських, яке виходить на балкон. Фіранки не засунуті. Отже, нікого справді немає удома, бо у них це вікно завжди наче було зашторене. Він безтурботно засинає».